Може взагалі не підходити? Вона вже перевдяглася в спальний одяг, хоча була тільки дев'ято вечора. Ніяково показуватись іншим у велетенській футболці з написом «Я переймаюсь довкіллям» і картавих піжамних штанях. Вона взула капці, щоб мати бодай трохи більш цивілізований вигляд, і виявила біля дверей знайомого. Він був високий, худий, хлопчакуватий з добрим обличчям. Але очі мав яскраві і проникливі, наче вони бачили наскрізь. Нора була рада йому, хоча й дещо здивувалась, особливо тому, що він прийшов у спортивному костюмі і мав розпашілий вигляд, попри холодно дощову погоду. На його тлі Нора здавалась собі ще більш неохайною, ніж кілька секунд тому. Але вона почувалася самотньою. І хоча Нора прочитала чимало книжок з екзистенційної філософії і вважала самотність фундаментальною частиною природи людини в позбавленому сенсу всесвіті, вона була рада бачити гостя. "Еш", усміхнулася вона. "Це ж еш правда? Так і є. Що ти тут робиш? Рада тебе бачити." Кілька тижнів тому вона сіла грати на електричному піаніно, а він біг по Бенкфорд-авеню, побачив її тут у вікна будинку 33А і помахав їй. Один раз, роки тому, він запросив її на каву. «Може, зараз знову це зробить? І мені приємно тебе бачити», – сказав він, але зморшки на лобі вказували на інше. Коли вони розмовляли в крамниці, він вічно був якийсь задиханий. Однак тепер у його голосі було щось важке. Він потер лоб. Видав якийсь звук та промовити слово до кінця не наважився. «Бігаєш?» Питання безглузде. Звісно, він вийшов побігати. Але йому наче на мить полегшало, що можна дати простеньку відповідь. «Так, бігтиму Бетфордський напівмарафон. У неділю». «А, добре. Я й собі думала, чи не взяти участь, а тоді згадала, як не люблю бігати». У її голові це прозвучало смішніше, ніж у словах, що злетіли з губ. Вона не так уже й не любила бігати, але все-таки серйозний вираз його обличчя її бентежив. Мовчання з ніякового переросло в якесь інше. — Ти казала, в тебе є кіт, — нарешті сказав він. — Так є. — Я згадав, як його звати. — Вольтер. Рудий і смугастий. — Так, називаю його Вольт. Повне ім'я для нього занадто поважне. Виявляється, він не дуже захоплюється французькою філософією та літературою XVIII століття. «Надто приземлений. Ну, розумієш. Як на кота». Еш подивився на її капці. «Боюся, він мертвий». «Що?» «Лежить біля дороги і не рухається». Я побачив на його нашийнику ім'я і подумав, що його, мабуть, збила машина. Дуже співчуває, Нор. Її так налякав власний емоційний перепад що вона продовжила всміхатися, наче усмішка могла втримати її в тому світі, де вона перебувала щойно. Вольт, живий, а цей чоловік, якому вона продавала збірники пісень з акордами, подзвонив їй у двері зовсім іншої причини. Еш, пам'ятала вона, працює хірургом. Не ветеринарним, а людським. Якщо він каже, що хтось мертвий то практично без варіантів має рацію. Мені дуже шкода. Нору охопило знайоме відчуття. Горе. Тільки сиртралін не дав їй заплакати. О, Боже! Вона вийшла на мокру бруківку Бенкфорд, а виню важко дихаючи і побачила бідолашне руде створіння на мокрому тротуарі біля бордюра. Його голова торкалася краю хідника, а лапи він підібгав, наче на бігу, женучись за якоюсь уявною пташкою. Ой, Вольт, ні, так не може бути. Боже мій! Вона розуміла, що має відчувати жаль, відчай, скорботу за своїм чотириногим другом. Так і було, але треба визнати іще дещо. Коли вона дивилася на спокійний, мирний вираз мордочки Вольтера, безболісний, у темній глибині її душі зароджувалося ще одне почуття – заздрість. Коли вона була менша, тато бувало стояв над басейном, де вона плавала і, стиснувши зуби, позирав на секундомір, коли дочка намагалася побити власний рекорд. Нора згадала цей оцінювальний погляд, який незрідка бачила перед собою після того, як вклала в заплив усі сили, бо побачила його знову тепер, коли задихана спізнилася на денну зміну в теорію струн. «Вибачте», – сказала вона Нілу в неохайному кабінеті без вікон. У мене кіт загинув. Учора ввечері. І треба було його поховати. Ну, мені допомогли, але потім я лишилася сама. Не могла заснути і забула вімкнути будильник. Прокинулась о дванадцятій і тоді вже бігом сюди. Це все було правдою, і вона уявила себе збоку. Зокрема, ненафарбоване обличчя, так-сяк зав'язане у хвіст волосся, і той самий зелений вельветовий сарафан, який купила в секунді і щодня втягала на роботу. І все це на тлі загальної втоми та відчаю, І вирішила, що це цілком підтвердить її слова.